Tanácskozás egy holttest mellett. A kopunyában nincs többé agyvelő, Nincs szíva melkasban, Nincsenek zsigerek a hasüregben. A király üres. A barzsomozók előző este elvégezték munkájukat negyedik Károly holtestén. De hát nagy különbség van-e, A hulla és az életében oly gyenge, közönyös, tétlen uralkodó között. Fejlődésében visszamaradt gyermek volt, akit anyja Libuskának nevezett. Aztán megcsalt férj, szerencsétlen apa, aki három házassága során hasztalan próbálkozott, utódlásának biztosításával. Mint uralkodót, előbb egy nagybácsi, majd fivérek irányították, és azon kívül, hogy a királyi elv megszemélyesítője volt, semmi egyéb hasznát nem vették. Most is ezt a célt szolgálta. Az urkék tunikába, liliomos palástba öltöztetett teteme, fején a koronával, mereven feküdt a Venszánni kastély nagy csarnukának mélyén elhelyezett díszágyon. A terem másik végében gyülekező perek és bárók látták, hogy a gyertyák erdejétől megvilágítva miként ragyog a halott aranykelmébe burkolt lába. Íme, ez negyedik Károly utolsó tanácskozása, amelyen elnökölni fog. Ezt a szertartást úgy nevezték, hogy tanácskozás a király szobájában mert azt tartották, hogy még most is a király kormányoz, és uralma hivatalosan csak másnap ér véget, abban a percben, amikor holtestét sírba teszik szendőniben. Miközben a késlekedőkre várakoztak, Robert D'Artois szárnya alá vette az angol püspököt. Mennyi idő alatt ért ide eminenciád? Tizenkét nap Yorktól. Püspök uram, ugyan nem töltötte az időt utazása közben holmi mi sem mondással. Igazi lovashoz, méltó iram. Vidám esküvője volt Eminenciád ifjú királyának? Azt hiszem, igen, én magam nem lehettem ott, mert akkor már úton voltam, felelte orlaton püspök. És Lord Mortimernek vajon hogy szolgál az egészsége? Igaz barát, Lord Mortimer, igazi jó barát, gyakran emlegette Orleton eminenciás urat, abban az időben, amikor menekültként Párizsban tartózkodott. Elmondta, hogy eminenciás uram miként szöktette meg a londoni Towerből. Amikor Franciaországba érkezett, én fogadtam ő, és lehetővé tettem számára hogy valamivel jobban felfegyverkezve térjen vissza Angliába, mint ahogyan jött. Így hát megtettük a magunkét, eminenciás uram, mindketten elvégeztük a munka ránkeső felét. És Isabella királyné, ó, a kedves rokon, még mindig olyan ragyogó szépség, Robert igyekezett húzni az időt, nehogy Orleton más csoporthoz csatlakozhasson, nehogy szóba elegyedhessen Hainau grófjával, vagy Flandria grófjával. Hírből már ismerte Orletont, és nem bízott benne. Hát nem ő volt a Westminsteri udvar követe a szent széknél? Nem ő volt a szerzője, amint rebesgetik, annak a hírhet kétértelmű levélnek, amelynek felhasználásával Izabella és Mortimer elrendelte második Edward meggyilkolását. A francia főpapok mindegyike püspöki süveget viselt, de Orlaton fejét csak Hermelinnel bélelt, lila sejem utazó sapka fette. Robert elégedetten nyugtázta ezt a csekélységet. Ez a tény nagyban csökkenti majd az angol püspök tekintéjét, ha reján kerül a beszéd sora. Philip de a nagy úr lesz a régens, mormogta Orleton fülébe, mintha valami titkolt bízna, egy jó barátra. A püspök nem válaszolt. Végül belépett a tanács tagjai közül eddig hiányzó, utolsó személy is. Ez Mao Dártoá grófnő volt, az egyetlen asszony, akit meghívtak a gyűlésre. Mao megöregedett, járás közben botra támaszkodott, és úgy tűnt, hogy lába csak nehezen bírja vonszolni nehéz testének súlyát. Arca a fehérre őszült haj alatt sötéten vörös lött. Bizonytalan félét intett a jelenlévőknek. Meghintette, szentelt vízzel a halottat, aztán nehézkesen lezökkent a burgundi herceg mellé. Jól hallodsz saporali szapor a primás érsek, Guillaume de Tri felállt. Az uralkodó teteme felé fordulva, lassan keresztet vetett, majd szemét a boltívekre emelve, egy ideig gondolkodott, mintha Isten is ugallatra várna. A zsugtogás félbe szakadt. Nemes nagyuraim, kezdte. Ha a királyi hatalom továbbadására hiányzik a természetes örökös, akkor visszatér hatalma forrásához, a perek jóváhagyásához. Ez Isten és a Szent egyház akarata, amelyre példát mutat, ami dönpápát választ. Tréminenciás eminenciás úr jól beszélt, olyan ékes szólással, mintha prédikálna. Az összehívott perek és bárók fognak dönteni a világi hatalom odaítéléséről, a francia királyságban. Előbb a régenségről, és aztán, mert bölcs dolog az előrelátás, magának a királyságnak a gyakorlásáról ha Netán a nagyon nemes királyasszony nem fiú gyermeknek adna életet. Azt kell kijelölni, aki vére révén is legközelebb áll a koronához, aki az első az egyenlők között, a primus inter parés. Hát nem ehhez hasonló körülmények késztették egykor a perbárókat és perpüspököket? arra, hogy a jogart a közülük való legbölcsebbnek és legerősebbnek nyújtsák, Francia hercegének és Párizs grófjának, Caped Hugónak a Dicső dinasztia megalapítójának. Ezen a napon elhunyt urunk még velünk van, folytatta az érsek, mitráját könnyedén meghajtva a ravatal felé. És hogy elménket jobban megvilágosítsa, Végrendeletében figyelmükbe ajánlotta legközelebbi rokonát, a nagyon keresztény és nagyon bátor herceget, aki mindenben méltó rá, hogy kormányozzon és vezessen bennünket. Filip nagyurat, Valoa, Anjou és Main grófját. A nagyon bátor és nagyon keresztény hercegnek zúgott a füle az izgalomtól, és nem tudta, hogyan viselkedjék. Ha netán szerény ábrázattal lógatja nagy rát, ezzel azt mutatja, mintha kételkedne önmagában és uralkodói jogaiban. Ha kihívó, dőfös képpel kihúzza derekát, ezzel maga ellen hangolja a perreket. Végül úgy döntött, hogy mozdulatlan marad, ajcát megmerevíti, és tekintetét a holtest aranycipelőjére merezti. Mindenki vizsgálja meg tulajdon lelki ismeretét, fejezte be Reims érseke, és nyilvánítsa ki tanácsát mindenek javára. Edem Orleton eminenciás úr már is szólásra emelkedett. Az én lelkiismeretem ismeretem már döntött, mondotta. Azért jöttem, hogy elhozzam kegyelmeteknek az angol királynak, Gájen hercegének szavát. Jól ismerte az e-fajta gyülekezetet, ahol suba alatt már mindent előkészítettek, de amikor a felszólalásokra kerül a sor, senki nem akar első lenni. Sietett kihasználni ezt az előnyt. Uram nevében bejelentem, folytatta, hogy az elhunyt francia királynak, Károlynak legközelebbi rokona a nővére, Izabella királyné. Következésképp őt illeti a régenség. Robert D'Artois kivételével, aki valami ehhez hasonló cseld gyanított, mindenki más elképett, és megnémult. Az előzetes alkudozások során senki nem gondolt Isabella királynére, senki egy pillanatra sem sejtette, hogy akár a legcsekélyebb igénnyel is előhozakodhat. Egész egyszerűen megfeledkeztek róla. De Éme váratlanul felbukkant az északi ködből, e szörmés sapkájuk is püspök szavai révén. Hát, valóban vannak jogai Izabellának? A jelenlévők kérdő tekintettel bámultak egymásra, aztán elgondolkodtak. Igen. Kétségtelenül ez a helyzet, és ha szigorúan veszik a leszármazást, akkor határozottan vannak jogai. Mégis szinte őrültségnek tűnt, hogy élni is akar ezekkel a jogokkal. Öt perccel később a tanácsban tetőfokára hágott a zűrzavar. Mindenki egyszerre beszélt, és tekintet nélkül a halott rom, a hangok egyre élesebbé váltak. Anglia királya, Gáyen hercege, akit most itt követte képvisel, netán elfeledte volna, hogy Franciaországban a perek által az előző években két ízben is megerősített jogszokás értelmében nem uralkodhatnak asszonyok? Nem így van, néném, vágta oda gonoszul Robert a Maónak. Arra az időre emlékeztetve őt, amikor oly hevesen kikeltek egymás ellen, amiatt az örökösödési törvény miatt, amely a grófnő vejének hosszú fülöpnek kedvezett. Nem. Orleton eminenciás úr semmiről nem feledkezett meg. Azt sem felejtette el, hogy a Pérek ama gyűlésén, melyen nagyon önkényesen határozták el a királyi ősi száli törvényének kiterjesztését, Gáyen hercegen nem volt jelen. Nem is képviseltette magát, mivel bizonyára szándékosan, túl későn hívták meg. Következésképp e törvényt soha nem hagyhatta jóvá. Oleton korántsem értett úgy a kenet teljes ékes szóláshoz, mint Guillaume de Tri eminenciás úr. Meglehetősen nehézkes franciassággal beszélt, mosolyra késztető archaikus fordulatokkal. Ezzel szemben roppant ügyesnek bizonyult a jogi vitákban, és csak úgy repkedtek a válaszai. Milléde Noé úr, négy uralom tanácsosa és a száli törvény legfőbb szerkesztője, ha ugyan nem kieszelője, gyorsan megfelelt a püspöknek. Mint hogy második Edvárt hűséges küvel hódolt hosszú fülöp király előtt, fel kell tételezni, hogy törvényesnek ismerte el az uralkodót, tehát magától értetődik, hogy elfogadta az örökösödési szabályzatot. Orleton ezt másképp értelmezte. Szó sincs erről, uraim. Második Edvárda hűséges csupán annyit ismert el, hogy a Gajenni hercegség a francia korona vazallusa. Ezt a tényt senki nem próbálta vitatni. Jól lehet közelebbről nézve ennek a területnek a határait száz valahány esztendő óta még most sem határozták meg pontosan. De a hűséges kül nem vonatkozik a trón törvényére. És egyébként is, miről folyik itt a vita? A régenségről vagy a koronáról? Mind a kettőről, mind a kettőről, vágott közbe Jean de Marigny érsek. Mert jól mondta tré eminenciás úr, a bölcsesség megköveteli az előrelátást, és merőben felesleges, hogy két hónap múlva, Ismét itt álljunk, ugyanezen a kérdésen vitázva. Maudartóa lélegzed után kapkodott. Ó, mennyire bántotta a rossz közérzete, meg ez a zúgás a fejében. Nem tudott tisztán gondolkodni. Az itt elhangzottakból semmi sem volt ínyére. Nem szerette Filip de Valoát. Őt támogatni egyet jelent Robert támogatásával. Nem szerette, sőt, gyűlölte Izabellát, mert Izabella egykor leleplezte a leányait. Némi késedelemmel avatkozott a vitába. Ha a korona asszonyra szállhat, akkor az nem eminenciát királynéja lesz, püspökuram, hanem kis Johanna úrnő, és senki más. Ez esetben pedig a régenséget kis Johanna jelenlévő férjének évrő nagyúrnak kell gyakorolni vagy mellettemülő nagybátyának, Eudé hercegnek. A burgundi herceg, Flandria grófja, a Leoni meg a Noyoni püspök, sőt, még évrő ifjú grófja is, mintha kissé meginkott volna hitében. Mintha a korona az ég meg a föld között lebegne. Senki nem tudta, hová fog leesni, és többen is igyekeztek alá tartani a fejüket. Philip de Valois már régóta felhagyott a nemes mozdulatlansággal. Hevesen integetett unoka fivérének, Artoágró Robert felállt. Nos úgy tűnik, hogy ezen a napon mindenki igyekszik megtagadni önmagát, kiáltotta. Látom, hogy hőn szeretett néné Mao úrnő hajlandó elismerni Navarra úrnőjének jogait. A navarra szót hangsúlyozva pillantott Filip Dévrőre, így emlékeztetve előzetes megállapodásukra. Elismerni azokat a jogokat, amelyeket annak idején vitatott. Látom, hogy Anglia nemes püspöke egy olyan királytetteire hivatkozik, akit gyengeségéért, mulasztásaiért és árulásáért ő maga is segített elűzni a trónról. Lássuk csak, orleton uram, egy törvényt nem lehet alkalmazásának minden esetében és minden párt tetszése szerint csűrni-csavarni. A törvény egyszer az egyiknek másszor a másiknak kedvez. Mi szeretjük és tiszteljük rokonunkat, Isabella úrnőt, és vagyunk itt néhányan, akik segítettük és szolgáltuk őt. De kérése, amelyet eminenciád oly jól adott elő, Elfogadhatatlannak tűnik. Egy véleményen vagyunk, nem de nagy uraim? Hívta tanulságul a pereket. Sokan helyesáltek neki. A legmelegebben börbön hercege, bloágrófja valamint Reims és bevoáper püspökei. De Orleton még nem lődözte el minden nyilát. Ha elfogadják, hogy nem csak a régenségről van szó, hanem ez esetben a koronáról is. Ha elfogadják, hogy egy már alkalmazott törvényt, amely szerint francia Honban nem uralkodhat asszony, nem lehet visszavonni, akkor követelését nem Izabella királyné, hanem fia harmadik Edvár nevében terjeszti elő, aki a nemzetség egyetlen egyenes ági férfi leszármazottja. De ha asszony nem uralkodhat, még kevésbé örökíthet át, jegyezte meg Philip de Valois. És miért, nem nagy uram? A francia királyok talán nem asszonytól születnek. Visszavágása mosolyt csalt néhány arcra. A nagy darab Philip torkára ford Végső soron igaza volt a kis angol püspöknek. A tizedik lajos örökségére vonatkozó és az imént idézett hírhet jogszokás, erre a pontra nem tért ki. És mivel egymás után három fivér uralkodott, anélkül, hogy bármelyik is fiú gyermeket hagyott volna hátra, a logika szabályai szerint a hatalomnak nem inkább az életben maradt nővérfiára kell leszállnia, mint egy unoka öcsre. Hajnaugrófia, aki mindezidáig valóá elkötelezettje volt, elmélázott. Hirtelen nem remélt jövőt látott kirajzolódni leánya számára. A hadak öreg főparancsnoka, a teknős pékához hasonló a ráncos szemhéjú gosé, tenyeréből töltsért kerítve a füleköré, szomszédjához, miléde noéhoz fordul. Mi az? Mit mondanak? Bosszantotta a vita túlságosan bonyolult fordulata. Az asszonyok öröklésének kérdésében már 12 éve megvolt a változatlan véleménye. A fiúági örökösödést valójában ő kiáltatta ki, amikor nevezetes mondása: A liliumok nem vonnak, és Francia hon túl nemes királyság, sem hogy asszonynak adjuk át, egy táborba tömörítette a pereket. Orleton csak mondta a magáét, és igyekezett megindító lenni. Felhívta a perek figyelmét egy olyan alkalomra, amelyet talán többé nem is kínálnak a századok. Egyazon jogar alatt egyesíteni a két királyságot. Mert ez volt legtitkosabb gondolata. Véget vetni a szüntelen perlekedésnek, a rosszul meghatározott hűséges és a mindkét nemzetet felörlő akvitániai háborúknak megoldani a flandriai problémákat okozó felesleges kereskedelmi versengés. Egy és ugyanaz a nép a tenger két partján. Elvégre az angol nemesség nem francia tőről fakadte teljes egészében? Nem közöse a francia nyelv használata a két udvarnál? És számos francia nagyúr örökölt birtoka, nem fekszik-e Angliában? Épp úgy, mint ahogy az angol báróknak is vannak birtokaik Franciaországban. Nos, hát legyen, adják nekünk Angliát, nem fogjuk visszautasítani, jegyezte meg gúnyosan Philipp de Valois. Gosé hat parancsnoknak, aki mindeddig figyelmesen hallgatta azokat a magyarázatokat, amelyeket Millé Noé a fülébe súgott, most hirtelen elsötétült az arca. Hogyan? Anglia királya magának követeli a régenséget? Aztán meg a koronát is? Hát az a sok hadjárat, amelyet ő, Gosé vezetett, gázkonyi tüzes napja alatt. Annyi hosszú lovaglás éjszak sarába a mindig Anglia támogatta gonosz flamand posztó készítők ellen. Annyi megölt derék lovag, annyi hadi segély és eltékozolt adó, Csak ezt a célt szolgálta volna. Ezek itt gúnyolódnak. Anélkül, hogy felállt volna, az aggastyán haragtól erreket öblös hangján kiáltotta. Francia hon soha nem lesz az angolé, és ez nem a hím vagy nőstény kérdésén múlik, sem azon, hogy a koronát átörökítheti -e a has, avagy sem. Francia hon azért nem lesz az angolé, mert a bárók ezt nem tűrnék el. Rajta Bretagne, rajta Blois, rajta Növer, rajta Burgund. Belenyugoztok-e, hogy ezt hallgassátok? Nekünk most egy királyt kell temetnünk, a hatodikat, azok közül, akiket életemben meghalni láttam, és akiknek mind hadat kellett viselniük Anglia ellen, vagy azok ellen, akiket Anglia támogatott. Francia hont, francia vérnek kell kormányozni, és ne hallgassák tovább ezeket az ostobaságokat, amelyek még a lovamat is megnevettetnék. Azon a hangon szólongatta Brötányt, Bloát, Burgundot, amelyel egykor a harc mezején hívta össze a zászlós urakat. A legidősebb jogán íme tanácsot adok: A trónhoz legközelebb álló valóágrófja legyen a réges, a királyság őrzője és kormányzója. És kezét a magasba lendítve erősítette meg szavazatát. Jól beszélt! Sietett helyeselni Robert D'Artoa. Felemelte széles mancsát, pillantásával noszogatva Philip híveit, hogy kövessék példáját. Most csak nem sajnálta, hogy az öreg hat parancsnokot kizáratta a királyi végrendeletből. Jól beszélt! Ismételte meg Bourbon hercege, Bretagne hercege, Blois grófja, Flandria grófja, Évrő grófja, a püspökök, a fő tisztségviselők és hajnaugrófja. Maudartói kérdőn tekintett Burgundia hercegére, és amikor látta, hogy ő is emelni készül a kezét, sietett csatlakozni, nehogy ő maradjon utolsónak. Csopány orleton keze nem mozdult. Philip de Valois úgy érezte, hogy hirtelen fáradtság lepi meg, miközben magában hajtogatta. Megtörtént. Megtörtént. Hallotta, amint egykori nevelője, Guillaume de trépüspök megszólal. Éjjel soká, a francia királyság régense, a nép és a szent egyház javára. Jean de Charmont már előkészítette a tanácskozást berekesztő döntés hitelesítésére szolgáló okiratot. Csak a nevet kellett még beleírnia. A kancellár szálkás betűkkel a pergamenre a nagyon hatalmas, nagyon nemes és nagyon rettegett Filip nagyúrnak, Valois grófjának nevét. Aztán felolvasta az írást, amely nem csak a régenséget ítélte oda, hanem azt is, hogyha a születendő gyermek leány lenne, a régens lesz Franciaország királya. Az okirat aljára minden jelenlévő odaírta a nevét és rányomta pecsétjét, kivéve Guyen hercegét, illetve képviselőjét Adam Orleton eminenciás urat, aki e szavak kíséretében hárította el a kérés. Ha jogunkat védjük, azzal soha semmit nem veszítünk, még akkor sem, ha tudjuk, hogy ez a jog nem győzedelmeskedhet. A jövendő nagy, és Isten kezében van. Philip de Valois közelebb ment a ravatalhoz, és rokonának holtestét nézte. A viasz színű homlokot keretező koronát, a polást mellett elfektetett hosszú aranyjogat, a szikrázó aranycipőt. Azt hitték, imádkozik, és ez mindenkiben tiszteletet ébresztett iránta. Robert d'Artois Philip mellé lépett, és a fülébe súgta. Ha apád e percben látna, bizonyal nagyon boldog lenne a drága ember. Még két hónapnyi várakozás.